وَكُلَّ بِذَعْتٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَا Këthënë Allah subhanu wa ta'ala në Kër'an Minën mëminin e rijalun sadaqu ma ahadu Allah aleyh Fëmin humman qadha nëhbahu wa min humman jenë të dhir wa ma beddalu të dhila Fëtë Allah subhanu wa ta'ala nësua nëhzab Ka për e besim tarë vë burra Të cilët u të reguën të përtejt Në besën që i dhanë Allah subhanu wa ta'ala Disa për dhe disa për të tërë i po presim, por ata kur nuk ndryshuan, por ata thot kur nuk ndryshuan, kërsh parimi bazë në fenë Islam o dhe lezer, ua ma bedelu të bdila, por ata kur nukur nuk ndryshuan, dhe e sa takuan Allah subhanu et ala. Kërsh parimi të cilin duhet ta ketë shdo musliman vatë në dhejsh nëse të shiron të shkëtoj ditën e gjykimit, kur të darë për para Allah më dheruar, sepse feja Allah të shë një, Dhe feje Allahu të shtajë që ka zbritu e i Nbi Muhammedin s.a.w. Në të cilen Allahu s.a.w. ka përcuar dhe ka thënë në fundë sajë Eljoh me ekmentu lëkum din e kum Sot e përcuo fejnë për ju ti, E përcuo mjesin tim e në jush E përcuo mjesin tim e në jush E përcuo mjesin tim e në islam e dina Dhe jam i këna që që fej ju e të islamit Dhe këta islami përcuo Allahu s.a.w.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 Tëpse Allah më dhuruar ka zbytë të feje dhe është kënaqur me ndjekene kësaj feje të cilën doa i dhe jo asaj feje të cilën doa në dëshirët e njërzve. Për ndër dhe Allah më dhuruar, më basi në të regoj që ka zbytë të feje, të regoj që besim të arë të vërtet, janë atë të cilët që ndrojnë të pa në kundën të, nëse vdesin, desin në këta, dhe nëse e në gjallë që ndrojnë të pa Edh sira nuk kanë pasur vetëm se humbje. Ata njerëz të cilët kërkojnë të bëjnë evolimën e fenë islame, ata në vërtetë s'e kanë kuptuar se ç'është Islami. Ata në vërtetë janë në një humbje të qartë. Duhen ta përmendin apo nuk duhen ta përmendin ata? Ata janë në një humbje të qartë sepse feja e Allahut është një. Imam Maliku thotë, ajo gjë që nuk ka qenë dikur fe, nuk mund të jetë sot fe. Gënë themi siç ka thënë Umuliku, ajo që nuk ka qenë dikur fe, nuk mund të jetë sot fe. Prandaj njerëz që ndronin në fen e par, fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe shokët e tij, nëse dëshirojnë të shfutoni dhe nëse dëshirojnë të arrijnë kënaqësinë e Allahut, nëse e kuptoni se për këtë keni ardhur në jetë, dhe jo për të kënaqur dëshirat tuaja, dëshirat e tjerëve. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam I lutë e allot më dhëruar Ndër të tjera një nga lutjet më madhështore Më të shpeshtë që i bandi i thoshtë E jamu kallibë l'kullubë, thebit kallibë l'adim O ti që i ndëron zemat Ma forcon zemë në time e në fënë tënde Edhe ne i themi o ti që i forcon zemat Na i forcon zemat tonë e në fënë tënde Na i forcon dhe mos në i lukun dhe to Dhe mos në i luhat të to Domthonë ata e bën zemrat tonë se zemrat aty të cilët evoluojnë çdo ditë, çdo ditë ndryrën ngjyrat e tyre në, në fe. Çdo ditë gjën ato duke ndryrë ngjyrat e tyre në fe, duke për, duke pretenduar që feja do të përshtatet kohës. Domthonë ata në të vërtetë nuk duan të transmetojnë njerëzën një fe që e ka zbritur Allahu që prej 1400 vjetësh të pandryshuar, por ata duan bën një fe e cila të ketë mundësi të ngrohnë të qefet të njerëzve. Atëherë kjo nuk është feja Allahut. Ate e po thëmë, kë nuk është fejë Allah, sepse fejë Allah nuk shkomë bas tjepër e njëzve. Allah subhanu wa ta'ala ka thëmë në Kur'an, wa lehu të ba al haqwa hua hum lefeset e dissema hua tu al abdo mën fihin. Si kur të ndishtë e mërtet e dëshirët e tyre, dhe shkatroshin qiri dhe toka shkandemi të tyre. Që që fejë Allah dhe në kundështim e dëshirët e njëzve që duan dhe dashroren të katën. Gjithashtu fejë Allahut, është ajojët cilë ka qenë qenë kënë në Muhammed s.a.w. Pa në dhe profetë s.a.w. lute e Allah në madhuron të reforme, që ta nësoj u meti ti, që gjë mërënësish më është njeri ju të qëndroj, dret, i pale kundur, dhe më veke në të fejnë e vërtet. Ih dina së rata në mustëqim, ih dina së rata në mustëqim në të të të nga ufëzorën të rrëmë në dret. Po njerës, anë nuk vinë valë në në gjeminë Qështë do, që fa kuptimi ka atërë që në i lutë me Allah në uzojnë nuk në drejtë? Ka në tërgu djetarë që kuptimi se e në dy gjëra. E pa e gjërështë që Allah në dhërët në uzojnë në të dje e dobishme, edhe dytat në uzojnë të punë të mira. Sepse njeri u kër hyllë fe, hyllë në këjnë një ide në përgjishme, por a i ka në vëtë mësoj të vërtetën, pa të cilë e i humbet në kërë, humbet në rr Patësirë gjithashtu i humbën rrugën, edhe shumë të njerëzve nuk e njohin vërtetën dhe nuk e zbatojnë atë, ose e njohin atë por nuk e zbatojnë atë. Edhe në të dyja rastet ata humbin në ato çështje që nuk i njohin dhe nuk i zbatojnë, ose në ato çështje që i njohin por nuk duan të zbatojnë, dhe dhe në të dyën të humbur. Prandaj dhe njeriu lutet Allahu ta udhëzoj në çdo namaz, edhe kjo lutje është lutje më madhështore që duhet i bëj çdo njeriu për neç Allahu subhanuhu teala sa ti dëgjau, në ozonun e drejtë që të mos ndryshojnë e vërtejta mos devjojnë sepse theja Allahot është një edhe në këto kohë vëzër kanë dalë disa firje të njerëzit të cilat të iftojnë njerëzit iftojnë muslimarët që vinë në bërgjami që ata ka evolenë fenisame edhe të e në kurdhe të cjeti ka në thurë mos besimtarët për të shkatuar fenisame edhe në këto kurdhe ka rënë një piesë atyri që iftojnë njerëz në feje Dhe ka për të nduar se dhe ti përshtat e realitetit Si kur fej e istame ka ardhur Për ti përqepin realitetit Dhe jëtë këtë ardhur kë fej për të ndryshuar këtë realitet të hidhur Dhe këtë realitet të pis Dhe të ndotë me gjitha lojt e gjunakve Allahu subhanu ta'ale thotu oma abeddelu të bdila Nuk ndryshuan Për të të reguar njerëzë që fej e Allah Nuk ka nevoj për evolimeh Feja Allah, e Allahut nuk ka nevojë për evolim edhe burrat e vërtetë që ato të, të, të cilët janë dhënë besën Allahun në fillim dhe qëndruan në këtë besë derisa ata kuon Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ata që ndryshojnë, ata nuk kanë lidhje me këtë lloj burrnie të, të cilën e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe nuk janë të lavdëruar. Pse nuk janë lavdëruar? Sepse ndryshuan fenë. Edhe profeti sallallahu selam i ka kërkuar mbrojtje Allahut prej kthimit mbrapa basni një vësërim përpara të kthehet mbapsh. Të kthehet mbapsh në e vërtetë të largohet prej saj. Dhe ky është realiteti që ne ne, ne e lexojmë sot në çdo ditë. Realiteti që e lexojmë në fytyrat e njerëzve, e lexojmë lexojmë në veprimet e tyre për problemet që ata kanë çdo ditë. I gjend disa njerëz, dikur e quonin çështë ham, sot e quajnë halal dhe nuk kanë për qëllim tuaj të çështës të cilët i kanë diskutuar dietare dhe ngelen të diskutushme.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 edhe dali sot dhënë ato e në halal dhe nuk me aftoh me kash e kam përmëndur dikur që për të qërështë e nuk e ka thënë as kush për djetarve edhe sot në nëzjeri me ndime djetarash për ta dikur i reftëroni e to edhe sot i shajnë e to dhe kjo është bollaj hum bja e vërtet kjo është bollaj hum bja e vërtet për të cilët du të ruët njërë ju trasmetohet se hvedhe i faradjallanu i ka dhe një pë dhe i thot i në të dalale të haqët dalale në të arifë më akun të të nëkër o të nëkër më akun të të arifë i thot humbja e vërtet është që të shikoshë si të mirë të duke të mirë ajo që të dikur të duke e keqe edhe të duke të keqe ajo që të dikur të duke e mirë pas të i thot i jake o të të lohu në fit din ruë për ndryshimit të njyra dhe në fe sepse feja Allah të shmi Dhe po them vëllai, i kemi dëgjuar dhe i gjohta njerëz të cilët i ndryshojnë ngjyrat ditat ditës umfe, që thonë do si ndryshojnë sikur edhe të tjera të bojësi punë aty e kanë, prishme pak vite se ata do ndryshojnë sipon ejon. E do e përmend domethënë gojën e tyre që ata kanë ndryshuar dhe i kanë deformuar fenë Allahut, të cilën dikur e qunin fe, kurse sot e quajn fitnë. Dhe është vërtet. Ata thasën opinë dhe është vërtet që këtu ka fitnë dhe ata e fitnë xhit të cilët kanë futur fitnën e umetit islam, edhe tek muslimanët tan, duke i ndjer njerëzve dhe duke bërë loja më pa, herë fusoni me mendim, herë qisën nga mendim, herë fusoni çështje, herë ndjenin çështje. Pa disa vitësh, kalendari astronomik për hecin e algjerimit fillimin e mbarimit të Ramadan dhe nuk lejon të tezë me ta. Kush e sotë shollon, edhe kundësitim i tij shfitne. Kush hec, kush kush nuk hec me kalendarin shfitnëxhi, ai është njëri i keq. Edhe kjo tregon vetëm se ndryshimi në zemrat e tyre, ose lepo të thon, që ndryshimi i ngjyrave të fytyrës vjen nga ndryshimi i zemrës pa Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga ndryshimi nga ndryshimi i zemrës nga dhe nga nga devijimi i zemrave. Prandaj u vëser duhet i njeriu ta shikoj se ç'ndijet, edhe çfarë po ndijet, sepse sot ka gara këta njerëz të cilët diKUR e merrnin fjalën në një dietari. Edhe ju rekomandoshin me ta. Edhe të njëjtën fjalë sot ata e quajnë telbisi i blizës, e quajnë fitnë, edhe e quajnë mashtrim, e quajnë vjedhje. Të njëjtën fjalë që ata dikur e quanin hacker, dhe të mirë, do të argumentosh me të, sot ata, kur e thon diku shtjetë ata e, e quajnë fitnë sherrë dhe vjedhje në të pash. Dhe kjo është vallaj fitnë e vërtet e cila ka hyrë tek ata njerëz, dhe vallaj kjo gjë nuk na gëzon, kjo na hidhëron. Por problemi më i madh është kur këta përhejhin gjithë xhamatin nga mbarë dhe e fusin këtë fitnë në emër fes dhe pas taj kërë të regonë argumentet të tëtare imbyrën së të për të argumenteme dikur fjale e profetis ales, a në loli i selem ajgjeroni me njerëzit dhe qeni me njerëzit nuk ishte kuptim që du të ajgjerosh si pas kalendare dhe pas si pas prisit që e jesë me kalendare nuk i kishtë të lu kuptimit dikur par 5 vjetës 4 vjetës dhe 3 vjetës kurse e sot këj hadit ka këtë kuptim të të njëtë njëres të cilët dikur nuk e kuptojnë në sh Dikur hadithi jepni me shikimin e anës, do të thënë me shikimin e anës, kuptimi ti ishte që njerëzo të gjithë duhet të hasin me shikim, dhe të bazohen te ky shikim. Kurse sot jo, ky lë hadithi nuk është për këta, por është vetëm për një grup njerëzish që janë paria. Pastaj, po si pëlqeu pariz, ne kemi për detyrë t'ulim qafën tonë, edhe ti thënë pariz bëni çka doni me ne, nga fillojnë Ramazan, ndak mos e filloni, ne kemi për detyrë të mbyllim sytë dojë shumë Weber edhe parim çdo lloj ajë e cilë e bie në kullosim në çdo parim të fesë. Edhe pse e dinë të gjithë se profeti sallallahu alejhi vesellem ka ndaluar që të fillohet algjërimi dhe të, të mbarohet në bazë të llogaritjeve astronomike. Dhe ka treguar që ne jemi umat analfabet, me kuptimin e vetë nuk është se nuk lejojnë muslimanët, po qëllimi është se vërtet në Islam nuk ka nevojë për shkrim dhe për llogaritje. Nëpër do nuk e ke nevojë ti jo mosliman për djethë se kur hyn muaj dhe kur del muaji për të bërë llogaritje. S'ka nevojë për çfarësi apo. Gjithashtu kanë ndarë kohë sahabët, do ta bin dhe do ta bin tre breza të mirë që hëna e muajit të Ramazanit nuk jifet në për llogaritje. Mbas sa rënë të kohë, e punojnë në një pjesë vetë kanë punuar në futboll aty të shkruajtura që asnjë mëthem nuk i thotë ndërmendimi, edhe dalin sot takajo fjalë të cilët dikur kanë punuar vetë që asnjë mëthem nuk i thotë ndërmendimi. Dhe vëdhën ka që e qojnë fitëne Dhe Hudhej Faradilanu ka thënë Hudhej Faradilanu ka thënë Nëse dëshëronë të dishtë një person ka rënë në fitëne Shikoje A e bën halal atë që dikur e bën dhe haram Edhe të kundët të nëksaj Po që e se shiko njëriju Që e dikur thoshtë haram Sotot halal Në që është tje që nuk ka kondar dita Mes djetarëve kam përqëllim Nësa i dikur e bën dhe haram Ka matë e dikur e haram, sot halal. Dhe një dorës dikur hamë sot halal Edhe kalendare dikur hamë sot halal E tjere, tjere, tjere, dije su kërë person karën fitëne Edhe Abdullah bin Mesud, radiallahu, nënë thoshte O njërës, ndiqë një ata që ka mdekur Se i gjalli nuk është i sigur për fitënes Ndihqë një ata që ka mdekur Se i gjalli nuk është i sigur për fitënes Fitëne mund të kaplëj gjithë dhe gëndë dhe këto fjalë që po i themi janë një kujtim për ne së pari, pastaj edhe për të tjerët së dyti. Detyra jonë është që ne po kujtojmë vetëtonë dhe të frikësohemi shumë për vetëtonë që mos ta bëjë Allahu si ata të cilin ndyrshojnë ngjyrat e atyr në festë ditë. Por ti lutemi Allahut që Allahu na forcojë në të vërtetë derisa të takojmë ta. Kjo është përsa i përket kësaj çështjeje. Dhe kjo është një çështje vlleze që nuk pranon diskutime në fe. Kush për e të ndonë që fej e islamë e volon shdo dit, a i në të vërdet ka parnuar që fej e islamë është si fej e dërvinit. Edhe kush përpi që, që të spusit gjë, gjërë të e në fej, a i vetën se ka devijuar zemën e ti, edhe ka devijuar është dëkën të shkonat në të ngëmbra pa. Nusë Allah në madhurë në ruën është dëvijim. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Ma ba'd. Çdo vit, sa herçi filloi Ramazani, diskutohet mes dietarëve, mes dietarëve dhe mes xhollarëve çështja a duhet ta gjejmë, a duhet ta gjejmë muslimanë në vendin e tyre apo duhet ta gjejmë i vendi me i vendi sa po ja? më pa jashtë. Edhe këtu është një çështje e diskutuar mes dietarëve. Edhe kam studiuar te libri im rregull dhe njohës fillimin e mbrimin e Ramazanit që këtë qërështë e qërështë që ka dy mendimi dhe të arshë. A duhet që si musëmat të shikojnë në hënë në vëndin e vetë, apo duhet të hesim i vënd në këtë i të shikojnë. Dhe fatisht, në bas të argumenteve të qartë, të afetare të cilet jenë trasmetuar të këtë muslimin e të tjera, të regohet që të gjdo vënd të ka shikimin e vetë. Dhe për këtër hadith, hadith e hadithë, hadithi kurejvit të sine dërgonu më lëfadhë në sham edhe shkona i pasit fillu e Ramazane dhe ka fillimi Ramazane në shumë pasaj këthejt me dinë dhe ku këthejt parës e të mërë Ramazane përjti më nabasë dhe i thot kure pat të hanën atjet edhe i thot kurejbi Kur e, e pa më natën e gjuma edhe i thot pasaj kurejbi o ju kure pat i thot më nabasën e pa më natën e shtunë dhe me ne kam fillu e më nabasën e dine Ramazane një dit më mrabë përse sa më auje në shumë edhe i thot kurejbi a nuk të Shikimi Muawjes, shë Muawjes është e khalifja, pris i prisi i muslimanja. Prisi i muslimanja. Dhe edhe Shami edhe me dine ishën dy qytete që përkisin të njëtë të shtetë, përdo se distancë e të ishë kërgja ma dhe nëmarisht, bërë të fja për distancë afro 2.000 kilometra. Edhe i thotë a nuk të mefton shikimi Muawjes, edhe i thotë i minabasi jo kështu në ka urduar profetisë së në në në në në në në në në në në në në. Le mjaft fjalë këtu na ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam. Mer vetëm fjalën që i thotë, "Unë jo, nuk mafton shikimin e Muawijes." A nuk tregon kjo fjala e Ibn Abbasit, "Jo," në mënyrë konkrete, që Ibn Abbasi nuk është duke thënë se do të heshet me shikimin e Muawijes, edhe pse ishte xhalife, sepse ai ishte në një vend të lartë dhe kishte shikimin e vet, kurse Fal Madinë shikimin e vet. Nga sa fjala profetit sallallahu alajhi wasallam, fjala e Ibn Abbasit thotë këtu na ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam tregoni qartë që profesorët kanë urdhëruar që çdo kush çdo vend të shikojë një hënën e vet. Edhe ky është kuptimi që profesorët kanë urdhëruar, thotë agjironë kur ta shikojnë në çelin kur ta shikojnë. Sigurisë njerëzit në çështjen e namazit, nuk pyetse nëse na u pa në a, a ka hyrë ko në Arabi Saudite, blu ka hyrë ko në Arabi Saudite. Porseu nëse hyn ko drekës në Arabi Saudite, do thotë kjo që ka hyrë ko drekës edhe në Shqipëri, nuk ka dini në fare. Nëse ka hyrë pshëmë dhe ata kanë çelur iftarin në Arabi Saudite, atë do votë kjo që dhe ne duhet ta çelim iftarin tu papërndu dielli. Nuk ka lidhje Ne jemi 4.700 ose më shumë km lartë tyre Edhe Ibn Abdullbar Që është një për djetarëve të Andaluzis Ka të reguar i gjmaun E Umetit Islam Ka rëndakor të të gjithë djetarët Umetit Islam Që hëna nuk është një të hën Drushon në vëndët e lartë Si Andaluzia dhe Forasani Në më bëtë fjaqë si Andaluzia dhe Spanja Edhe Forasani Shirani Në, në dy vëndët tila ka i gjma djetarë Që nuk kanë në një të sh edhe këtej të gjmajë ka të reguar dhe shihur në samim në të iminë më shmur të vetavëve e ka pahuar ata, por të reguar që vëndët e lakën nuk kanë një në shikim edhe tishka tjetër nuk dhjetë që profetis sa në Allah e Selenit Cili ka qënë ka qënë pris i besimtarve plus që ka qënë profet ka qënë pris i besimtarve dhe u dhe hejsi i shtetit pa aset zdiste nuk i ka urdhuru e njezit që ishën gëtishën në arabi që u g O njerëz, agjironi me Medinën, se Medina është qendra juaj dhe unë jetoj aty. Po i thonë njerëzit çdo vend shikojshin, shikoj hënavec. Prandaj nuk dihet që ata që jetonin men, në Mekë shkonin pyesën Medinën e pata se pat hënën, ose ata që jetonin me dinë, mëk, patë patë hanën, mëk, në Medinë pyesën ata që në Mekë e pata se pat hënën, apo ata që ishin në Mekë pyesën ata që janë në neç 100 km larg, a e pata se pat hënën? Po çdo njeri për dyte kishte shikimin e vet. Si hadithi ibn Abbas i cili e tregon që normalisht kur u mor vesh dhe kjo në humor më vetë në humor më veçim na bazohet te tjerë që marrë paspara, një gjithë përpara, edhe asnjë për save nuk e kundërshtoi këtë gjëje. Dhe, dhe historikisht ne s'tamë kshu ka hesur dietarët. Edhe umeti s'tamë kshu ka hesur. E shikon një vend hënën dhe një vend mund ta shikojmë më mbrapa ose më para, edhe atë dhe nuk ka në këtë asnjënde problematike. Nuk ka këtë asnjënde problematike sepse kjo është një çështje e cila ka dëmëshkimin e hënës dhe shikimi dhe mos shikimi është një gjë që nuk është ndorë në dorën e njeriu por është ndorë në dorën e Allahut. Si ka shumë faktorë që kanë lidhje me natyrën dhe nuk është ndorë në dorën e robët. Për këtë arsye, mendimi sa të dietar që çdo vend ka shikimin e vet. Çdo vend ka shikimin e vet. Edhe marrë për bazë e ti mendimi, këtë mendim, do të nxjisi njerëzit në këtë vend që ata të ringjallin një sunet i cili ka vdekur. Ky sunet është Suneti i shikimit të hënës dhe kontrollimit të hënës, siç ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, "Agjiron kur ta shikoni dhe kur ta shikoni." A jemi ne muslimanë vëllazër? A na drejtohet neve profeti al sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith vot, "Agjiron kur ta shikoni dhe kur ta shikoni." Pse mos doni vetë çanë, çanë gjende mos dani ne shikojmë hënën. Sigurisht se dani gjithë vënda të botës. Pse ne duhet të rim duhet të kryq, edhe kom kryq dhe të përësim kur dhe nafond tjere të shkete tjere që ashtë pasës parë, pëse gjithmonë në trim barë më tjere të përste ne musdani më ta që kemë hënëm, a nuk gjemi ne muslimatës në gjithë tjere të duke pasë pasësysh, që djetarë kanë të reguar që shikimi hënës është farë së kifaj, që po e danë të gjithë, banorë të vendit, ma abri gjithë gjunafë, dhe po e krymë në disa, bje dhe tyrën atë tjere të tjere. Edhe problematikus Më vëpara kur një pjesë e drejtuesve fetar këtu hesme me mendimin që nuk lejohet as me kalendar, por do të hesse me shikimin e nishet i arab, ata e bënë këtë gjë edhe bënë fshehurazi, edhe i mësuan njerëzit që të hesin me Arabin Saudite. Ne ikoj që nuk ka asnjë argument koranë dhe sunetë që ne duhet të hesim me Arabin Saudite në veçanti. S'ka argumente fetare për këtë gjë. Nuk tregon Kurani, nuk në ka thënë Allah hesim me Arabin Saudite. As dëgojë sallallohi nuk ka thënë diçka tiol. Madje i çuditë më është vetë Arabi Saudite Nuk hesë më shikimin e asë një vënd një tjetër Edhe unë jam dëshmitar vet Që ku kam qënë vet në shkollë Në vitin e dyt U pahane në disa vënda arabe Redh red Arabi Saudite U pahane një ordani Në basë dhe një, në, në egjit në disa vënda tjera Edhe ata i gjërua kurse Arabi Saudite nuk ai gjërua Pse nuk e pahane në vet Ata vet hesi më shikimin e vet Kurse neve në thut Hesë një më shikimin e tyre Kur ata thunë vet në se hesi më shikimin e skojt P Sepse ata nën pun tjetër, ne nën pun tjetër. Ne jemi shumë larg këtu, vetëm disa kilometra. Si mund të diskutoj këtë çështje kaq, do të bëhet kaq kaq e thjeshtë. Pastaj, një ide tjetër që është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Vall, shikoj ku kafillut diskutojnë të lloj forme që do jesi me Arabin, mos dhejë me Arabin. Kjo çështje vetë zgakkull diskutojnë sikur dolën mjetet e informacionit. Pa as të dilni mjetet e informacionit, njerëzit nuk kishin shans ta verdotin do të apo pasu pa në Arabi ishin të detyruar që të kapeshin pas hënës si kishin aty jo po doli i ditë përpara apo i ditë mbrapa apo dy ditë para apo dy ditë mbrapa nuk intereson e intereson me vakt dëgjojse sepse nuk kishim lidhje me arabinë me gjithë fondin e tëra. Prandaj as ne valla ajo vetë kanë duke kanë në vend, po vëj subhanallahu musliman në një kohën e vet. Shkonin dhe e lemëron një jetë në fshat ose i thoshin, kanë dalë hënëre pandej fillonin agjërimin. Kurse ne sot që nuk ka më ndër Hoxh, ne s'nave një pushtkë në ballnë thonë mos e xjeronin, ne sot nuk hesim e shikim në ënës, por ecsim me kalendar. Pse? Se kjo i pëlqen njerit. Po valla kjo s'thej valla. Po nuk është kështu feja valla, pashalla, pashalla valla nuk është kështu feja sipas valla. Në them mentor pa para 50 vjetësh njerëzit nuk pyesin fare, do jo pa para 50 vjetësh, po qenë kënde profetëve tanë, deri pa para 50 vjetësh, llogëjt njerëzit ka, ka Islami ka qenë çdo Andaluzin, llogëjt Perëndimi që në Spanjë, deri në kin. Valla, a pyetnë njëri nga nga Spanja, hë, çka keni bëjuën kin? A keni agjëruar për para nëse mos nesh. Ha, tamam telefon. S'këni kristopto gjerë fare.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 sës ka sfumsimi kur ne profet sallallahu alejhi dhe sahabe, as kur ne tabiinve, as un kur ne tjetër. Domethënë, nuk dihet në historikun e Islamit. Dhe kë kë katër u komisionë për herësh. Nuk dihet në historikun e Islamit për 14 shekuj që ndonjëherë muslimanët kanë tëm bashkuar të gjithë në një ditë të vetme na'jrim ose enchelje. Jo vetëm kaq, por as në Kurban Bayram që pretendojnë njerëz të duhet duhet në Arabin sepse Arafat është atje. Vërtet Arafat është atje dhe, dhe njerëzit bëjnë Haxhat atje. Po ne mi Shqipëri to dhe nuk tani këtu nuk kemi por haç. As kemi Malarafatit këtu neve që të kemi nevojë të vinë njësojmë me ata dakord. Nëse hëna tuaj është hëna jon, ose hëna ty është hëna tyre. Edhe siç ka thënë Komisioni i Përshëm, muslimanët kurr nuk kanë rënë dakord për ishtin e vënë, kjo nuk është gjë e keqe. Kjo është kjo është pjesë e feston, që Allahu ka dhurur, ka dhurur në çdo vend që ata shkojnë hënave, sigurisht edhe për kota namazit. Nëse një person jeton në Shkodër dhe një person jeton në Sarandë, Ai jan shkohet as Skoda që konkonon mas për vetën e vet. Dhe ai që i, i ton Shkodër në në Saran e shkon për vetën e vet. Dhe ai që jeton Turqi e shkon për vetën e vet. Jo po pse e ka parë ka hyr kohën Turqi atë ka hyrë për ne? Automatikisht çu funksionon. Nuk është e drejtë subhanallahu. Po këtë asyt nuk nuk duhet që ne ta lidhim me kjo gjë arti. Do e po them. Kur kur ka dalë këto mendime që duhet të esë me Arabisë Saudite filluan njerëz duke mësuar me këto mendime derisa u bó kjo si akide e pa thyeshme për njerëzit ti dutes patjetër me Arabin Saudite. Hipo, e cudit me të hesse me këtë mendim, po u hes te Fshehuazi. Pamë në jashtë, duksi sigurisht ne jemi me njerëzit. Kurse në të vërtet, domodin u aqjeron te Arabia Saudite. Edhe u çes te Arabin Saudite. Edhe kjo lloj ide, pasa dukej se Arabini bën njerëz të ata trin dur kryq dhe mos shqetësohen fare për çështjen e shikimit të hanës. Nërë, të të dhe normalisht ta harrojnë punësinë. Pas taj, në basi i mbushën njerëzit një me të dojdeje që du të me esë në rabin sotite, ata të cilë të hapën të dojdeje e lamve të dojë mendimi, e tha në du të hesë farë asë në rabin, asë me një putezet e me kalendaren. E abandonu të dojë mendimi. E të shti, mas ja abandonu të dojë mendimi, na detruojnë neve gjithre dhe na quajnë të qi nëse ne nuk hesim dhe nuk abandonojnë mendime tona si që du e si që kam bëra ata me mendime të tyre. Të Por ne lusim, lusim Allah në madhur uart, në forsojnë fe në tiderën dhe kje, dhe mos në bëjt si atatër sire në ndryshojnë gjyre dhe të tyrin fe. Se fundi vlezër. Po u themë përse për kje të qelës iftarit edhe hyrjesë dhe në qeshtë së fyrit dhe kur ka këpër në në së fyrit. Sot të këhoj i person, në të regoj i kalendar, në thoresinë këpunën së fyrit, në këpje të shikoj e ma të regoj edhe pash, të reg e imsaqut e imsaqit kishte kodën 30. E di ta kjo s'është vërtet. Kjo është kjo është domthonë gabim. Koha e imsaqit thash nuk ke nevojë fare për kalendar dhe as për orë. Është shumë e thjeshtë. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, fekulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu as-siyama ila al-layl. Ajet Kur'anor i qartë Po të, po të zbatën të ajit njëzit, nuk ka nevoj që të pagujnë me, me milion e lek për botu kalimdare fare. Nuk ka nevoj të hargjën milion e lek për botu kalimdare fare. Qëfar thotën të ajit? Hani dhe pini, dhe e sa të bëhet e qartë, fje zez nga fje e barë në agim. Në më thënë fje zez, në më thënë erësia e natës dhe bardësia e agimit. Kur të daloni bardësia e agimit, ndër mjetë erësirës natës, dhe at dhe atëherë më baronë kojë së kërërit. është shumë e thjeshtë një, dhe është lehtësin për njëzit. Më basë një personë mund zhjojtë më basë orës 3.20, zhjojtë në orën 4.00 për i qerek. Kalendari i fikë derën, dhe i thotë të personit ti nuk kemo kod pish ujë, dhe kjo i shkrejt e ka një tërna atën, nuk papi ujë pa nërbuk, dhe, dhe si pas kalendari kjo nuk, nuk ka drej, dhe rikës të e 4.00 se gjithë bukur kalendar. Do të vërtetë që Agimi s'ka luajë koma. Dil ka të paqësh shikoi, "Dyniaja është pus." Edhe i thash një personi, "Ke shumë thjesht." Dil shikoi Agimin, "Mësu detu, ka dhënë Allahu sy, është shumë e thjesht." E ka bërë Allahu thjesht të thjesht fenislamë që ta zbotojnë të gjithë, ta zbotoj profesorin dhe bariun, të, bariu, të gjithë. Në mëtyrën e dy të dy, dy njerëzve, çdo me grupi tjetër ka mundësi ta shikojë Agimin, nëse del vetë një person që është i verbër, më shikon dot ose një person i cili është e ka zemrën e verbër, dhe ai nuk e shikon dot Agimin tu kur të duket elgimi, atëherë ti duhet të ndalosh nga ngrënia e sufirit. Edhe kjo kohë kur delagimi është mbrapa 3:20, jo mbrapa, po them shembull sot, sot për shembull, ka qenë mbas orës 4 e 5. Nëse llogojmë nga 3:20 në 4:05, njeriu mund të hajë 3 herë bukë. Mund të ngrihet një palë hart, flen, grihet, tjetë han, felen mraht. Dhe sa ta duhom kënt 3:20, doon dhe kjo është tamam kundërshtim me sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Se përveç sa rrem ka thënë, do vazhdoi umeti im të ngelet në Hajer përderisa ata e shpejtojnë iftarin edhe e vonojnë se fyrin. Çka? E shpejtojnë iftarin edhe e vonojnë se fyrin. Kurse ka thonë, shpejtojnë se fyrin edhe vonojnë iftarin, edhe çan Hajer dukesh ta njehëzmë apostai. Ndërsa për iftarin, ç'ka thonë ata? Iftarin thonë ata duhet që ti heqësh malet, ti heqësh malet gjithëse që ke malë, nuk do lejon malet as që ke mësu kur premon dielli, edhe të shkojmë mund det. Do të shkojm ndet patjetë ta marrën vezë ku perëndon dielli. Nëse ne, ne shkretet, që jetojmë mes maleve, unë që jetoj mes maleve, porชม usim takon, un do do të, të futooj, u them se shkoj të marr një telefon që është ndet atje të marrësh ku perëndon dielli tek ata. Një gjë që kësë stame. Allah, subhanët, a gjerim, vinata, edhe ka së shpejëse tame. Vazdoje ni po vallahu subhanahu wa taala agjërin derisa djinata dhe ka shfigur profeti sallallahu alajkum dhe ka treguar domthonë se mbyllja e agjërimit është deri në momenti kur perëndon dielli. Po perëndoi dielli ka mbaruar çdo gjë. Edhe kushti vetëm i saktësisë të perëndimit të diellit është futja futja e topit të diellit në perëndim, edhe zduka e rrezës që ndodhet në përmajet e maleve rreth e qartë. Jo rrezëve të diellit që ndodhen në perë, por rrezë të diellit që ndodhin në tokë, në male ose në pallate. Po ushduqën rrezën në përmale dhe në pëllate, duken rrezë duken qartë. Vazhdan rrezë që duken qartë. Edhe u shduk djeli, baroj Hyri, akshami, qene Por kalendarit dhët do dhët dhët minuta Kalendarit mu dhët dhët dhët minuta Kënë nuk në intereson e më fare Se feje e jo nuk lidhëm e kalendar Profetit S.A.S. ka thënë Ne jemi umet analfabet që nuk shkruem dhe nuk logarisim Dë më thënë analfabet, dë më dhëtën që feje e jo Për gjithën se kur hyn liftari Edhe kur mbi dhëtë së fyri Nuk ka nevoj për laps E shumë e thjesht Nuk ke nevojë të mash kalendarin, kalendarin në xhep. Dhe as nuk ke nevojë të kesh orë atomike ose orë zicrane që lund në sekonda, sepse kalendari është vetë kargon. Ngaqë llogej po qëse një person ka nge luar mbrapa, domethënë de gen para, ngjen para gjirin, ose një person nëse domethënë nëse një person ka orën për para mbrapa, do të çet para kohe. Sipas sipas ashtë punore, domethënë bëj fjalë që ta ta ti bësh kronizim, sinkronizim, ti bësh orën me internetin, domethënë duhet të i bari kur shkon mal. Kemi me vete or, kemi me vete laptop, kemi me vete internet me wireless, kemi me vete gjithashtu domosdhem edhe një kalendar kompjuterik, edhe pastaj të kontrolloj hyrje po syri akshamit. Kjo nuk është fjala dorë. Si punë aty, atë që thoshin për punën e kiblës, që e kemi parë në Google, domosdhem që kibla e xhamisës është trembon, nuk është trembon. Edhe vetëm pyetje bëj u bë këtyre, edhe u them, ju shehun tuaj dhe hoxhën tuaj nga merrni fen që keni, të dërgumin në lot të Google-n. Po qense keni kohën në shkollë në fen për gjoktë të tërë. Subhanallahu. Edhe kjo është ajo që ka humbur shumë njerëz. Duke marrën fen për gjoklës, upton, edhe shikojmë pastaj merren me me me me këtë lloj gjërë, të, të cilat nuk kanë lidhje me fenin islam me fare, edhe pastaj fillojnë hapi fitnë me njerëzve, jo që xhamia nuk ka në regull, ka kiblën në rregull, ka së ka kiblën në rregull në kohë që subhanallahu. Kjo çështje është as e qartë sa kanë rënë dakord ka treguar shërsim të mije, ka rënë dakord sahabët që ki vla është gjër, as sa sahabët kanë ndërtuar xhamin në vend të ndryshimin e saj, që po ti matesh me me fije për fondimentin e ia, nuk është drejt. E megjithë ata kanë dakord gjithu me disam që ato xhamin në rregull. Kjo është problemi i tyre të cilët e marrin fenë tyre të evoluueshme si punë të dërvimit. Lutsullah ne mağdhurur të nda ruajë nga çdo humbje, lutsullah ne mağdhurur të na bëjë për atyre të cilët ndiqin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam në ndryshimin e ndër mendje, trisnikë me.